לסיום החדשות, הנה הודעה שנתקבלה זה עתה, מן המשטרה נמסר שכל הרחובות הסמוכים לבניין הטלוויזיה חסומים, וזאת משום שבחור שזהותו ידועה לגורמי הביטחון, ברח מבית כלא צבאי אי שם בארץ, עלה על בניין הטלוויזיה, וכשהוא מחזיק אקדח בידו, הוא מאיים להתאבד. עם בקשתו להשתתף בקדם אירוויזיון השנה, לא תתקבל. מן המשטרה נמסר עוד שכל המאמצים להוריד את הבחור עלו בתוהו. ברגע זה ממש הוזעק למקום רב סוהר אהרון לאפה, שהוא, כך מסתבר, ביחסים קרובים עם האסיר הנמלט, והמשטרה מקווה שהוא יצליח לשכנע אותו לחזור בו מהתאבדותו. יאללה רבותי, להתפזר, להתפזר, מה קרה פה? מה יש לכם? גברת, אמרו לך להתפזר, לא? נו, אז למה את עדיין לא מפוזרת? ילדים מאחורי החבל. מה זה הצגה? נחוצה בי הנינג'ה. רב פקד בגדוגו? בגדוגו, יהיה בסדר, אני אוריד לך אותו על מגש, תשמור על הארון. בטח זה חבר שלי, רפי. אנחנו מילדים אנחנו יחד רק, ברדוגו תגיד לווחשים שלך מהמג"ב שלא יפתחו באש למה בלי השכפ"ץ עלי היום נתתי אותו לנוקוי יבש, אה? רפל! עיניים שלי! תראה מי פה? זה אני יאלון! ככה עושים לחברה, קמים בבוחר בלי שלום להתראות, מטפסים על האנטניה ומתעמדים. אם אתה רוצה להתאבד, זכותך! רק תדע לך שאם אתה נהרג, אתה הורס לעצמך החיים! إيباني أملك على شعطتي إيباك دم إيباك دم بعينيهم شتعصيتم وأترين رفي مردوغا يوريد يوريد رفي أل تتحليك على العمول تليخ على السولمين ليوم الرجل السماء أيامين لا السميني لآت لآت מה השתגעת? מה אל תעשה בזה? אל תתקרב אם אתה לא רוצה כדור בראש. תראה אהרון אני רוצה להשתתף בקדם אירוויזיון אז תלך עכשיו תודיע לשלטונות עם השנה אני לא בקדם דבר ראשון אני יורה בעצמי ללא הבחנה ואחר כך אני קם ומתחיל להיות לא אחראי למעשיי. זהו תודיע. בסדר עניין שנתרגע? מה קרה לך אתה? אין מה איתך זה עיני אהרון كذلك خرطة ذي البولي معلك اي اي اي اي רבי, תרגע, תרגע, תאמין לי, יהיה בסדר. תגיד לי עכשיו מה הבעיה. תראה, רול, אני כל שנה מגיש את המועמדות שלי לקדם האירוויזיון, וכל שנה הקדם דוחה אותי. אני מגיש והוא דוחה. אני מגיש והוא דוחה. איזה דוחה אותי? בסדר, שמעתי אותך. תרגע כבר, מה קרה לך? איפה זה יוצא הקדם הזה? פה בטלוויזיה. איזה ערוץ? בערוץ הראשון. זה ערוץ קשה זה. זה הרבה, איך פרצדורות. יש בעיה? אין בעיה. אשתי סימה. כן. אתה מכיר, היא מכירה את אשתו של בעל המזנון מהטלוויזיה? נו? המילה שלו לדן שלון, אתה בליינד בהקדם. דן שלון בערוץ השני. בהקדם אמרת... בהקדם אמרתי בערוץ הראשון. זה ערוץ קשה זה. זה הרבה בורוקרטיה. נזכרתי. אשתו של בעל המזנון מהטלוויזיה, היא מכירה משמועה... את בת דודה של נסים צעד. צעד? משעל. נסים משעל, גם הוא עבר לערוץ השני. בהקדם אמרת... הקדם אמרתי בערוץ הראשון. זה ערוץ קשה, זה ערוץ קשה. זה הרבה ניירת. יש, יש. נדבר עם אורלי יניב. אורלי יניב גם היא עברה לערוץ השני. בחייאת. ויורם? יורם ארבל? על מוזנינו. שושנה, שושנה. יורם ארבל גם הוא בערוץ השני. אז מה נשאר בערוץ הראשון? האגר"א! אני חוזר לאנטנה. אתה לא חוזר לשום דבר. נמאס לי, מה אני אעשה? תרגע כבר, מה אתה לא מטבע. וואלה, אל תרצה להרוג לי אותך. זמר כמוך אתה הולך להרוג. נכון אני זמר פרס קלאס? אתה פרס קלאס? אתה ביזנס קלאס. יש לי הצעה. מה? תן את האקדח. תן את האקדח, תסגיר את עצמך, נשחזר את ההתעבדות. תאמין לי. המדינה תלך לקראתך. המדינה הזאת לא הולכת לקראתי, תלך לקראתי. אתה רוצה לדבר עם דוד לוי? עם מי? דוד לוי, שר חוץ. מה? מסדר להיות שר? לא מגיע לו... אני שר? לא מגיע לו מקופח אחר. אתה לא מקופח. אני לא רוצה להיות שר, אני רוצה להיות זמר. יש לי שיר טוב, תאמין לי, יש לי שיר מאמין לך, אין שיר. מה לא שמתי בשיר הזה? אין גורם שלא הכנסתי בשיר הזה. אני בטוח, מה, סתם היינו קוראים לך רפי לירי? נכון. תגיד, איך השיר? לא, אני מתכוון ככה משירי ארץ ישראל או שיר טוב? אם רפי אומר לך שיר טוב זה שיר טוב. תבין שנראה לך איזה שורה מהשיר. בוא ברחוב. אבל אתה עושה קח זמן, תראה שלא עובר שלוש דקות. לרגל את הכוח, אין עבר בליאתי, נו למוח לא לשכוח, תנו לשכל קצת קרדיט, זה קטע מהשיר, אתה אוהב את זה? תאמין לי זה אחלה שיר, זה הכשיל את השירוטרופ, אני אעשה הכל שאתה תשיר בכדם, אז אני צריך דחוף כורוגרף כורוגרף אין עליי, בעיניים שלי. אבל אם אתה רוצה קורסון, אני אסדל לך. לא, אתה לא יבד, אהרן. לא, לא, לא. אני צריך כורוגרף שמעמיד לי את התנועות. איזה תנועות? שישיר, ככה זה בקדם, כמה יותר תנועות, ככה הסיכוי שלך במקום ראשון. את הריקודים. את הריקודים, אותך. אני רוצה שתיקח אותי לרחוב טייץ עשר. מה יש לך בתייץ עשר? גר שם כורוגרף מומחה. יאללה, אז... קח אותי לרחוב טייץ אני בן ערובה אני? אתה לא מתבייש? אין לך פנים עכשיו. מה יש לכם אתם? לא ראיתם אף פעם במדינה הזאת בן סילבה ללא, לא. לא. <laughs> סילבה ללא. אני חושב שהריקוד צריך להיות ניאו-סוריאליסטי עם הרבה סיבובי ראש ביזנטים, מה שימחיש יותר את הקונטרפונקט הוויזואלי. <laughs> סילבה ללא, לעניות דעתי הקובעת, התנועות צריכות לפרוץ את כל מחסומי המרחב העכשווי והקונספטואלי מן הפן האחד, ולא לשכוח את המהות הייחודית ואת הקינטיקה הקבוצתית מן הפן האחר, שהיא אנטיתזה למה שאמרתי לפני שנייה, <laughs> מה שמוכיח שהיום יום שלישי. לא, לא. סילבן, אני חייב להישאר בבית ולעבוד על הפירואטים שלי. הפירואטים שלי בשנה האחרונה חורקים שזה פשוט קטסטרופה. לפתוח משטרה! לפתוח משטרה! טוב, סילבד, נראה מה אתם רוצים יותר מוחר. לפ... לפתוח! לפתוח משטרה! לא! לא! לא. <laughs> <laughs> למה הוא מסתובב לי? תגיד לו שיניח לי! עזוב אותו אין מה קרה? אני לא אוהב שעשיתי דברים כאלה צבאות עם אקדח, הנחלי אומרים לך! הוא... (צחוק) (צחוק) (צחוק) (צחוק) (צחוק) (צחוק) (צחוק) (צחוק) (צחוק) (צחוק) (צחוק) (צחוק) (צחוק) (צחוק) (צחוק) (צחוק) (צחוק) (צחוק) זה רפי, רפי לירי. נעים, נעים. ליכטיג, ליכטיג בר זוהר, דוקטור למחול. נעים. מה אמרתי לך, אהרון? הוא מומחה למחול. דוקטור, דוקטור למחול. עכשיו תראה דוקטור. כן. הרפי זה, הוא, איך אומרים, משורר שירים. הוא רוצה שתעמיד לו. שאני מה? תעמד לו תנועות, תנועות של הריקודים. אלוהים אדירים למה זה מגיע? זה בשביל הקדם האירוויזיון סחמי. לא, אני לא מאמין למשמע אוזניי. אני פשוט לא מאמין למשמע אוזניי. אדוני השוטר, אדוני השוטר. אני פונה אליך ככוריוגרף אל החוק ומבקש ממך להורות לו לא לאיים עלי. אז תעמדי את התנועות של השיר? על איזה שיר הוא מדבר למען השם? תן לי, אני אסביר לו, לא? תגיד לו. רואה דוקטור? כן. בוא'נה. תגיד לי, אתה רופא לרקודים? אני דוקטור למחול, ליתר דיוק, לכמה סוגי מחולות. מה, גם למחולות מידבקים? אני דוקטור מוסמך למחול קלאסי, למחול מודרני. בשנה האחרונה קיבלתי הסמכה למחול פרמננטי. יאללה, עזוב אותך מחרצה, תעמיד לו כמה תנועות, מה יש לך? לא יפה. נשלם לך פרטי, לא צריך קבלה, יאללה. חבר'ה, חבר'ה, באמת, עם כל הכבוד שיש לי לשירה העברית, ואין לי, תבינו, אני מעולם לא העמידותי. אני יוצר. אז אני יורד. זה לא. לא אצלי בסטודיו, אצלי לא יורים אפילו חצי יריעה. הוא יורד. מה אתה יורד? רק זה מה שחסר לי. ואני עוד ועד הבית. הוא לא התכוון עליך, תאמין לי, זה, זה בחרצו, רק מה, הוא רוצה לא להשאיר, לא נותנים לו, אז הוא יורק. אדוני השוטר, עם כל הכבוד, אני חושב שכאזרח המכבד את החוק, עליו לדעת שבין שתיים לארבע לא יוריד. טוב, טוב אהרון, אני שיניתי את התוכניות אה, שלי. וואלה יופי, הולכים. שלום, שלום. אנחנו לא הולכים לשום מקום, זה הוא שהולך. היי אה, היי אה, אה, רפי. הולך אני לאן, אני מותר לי לשאול? או במילים אחרות, אנה אני בא? אל תסתכל עליי על הכורדי. אנה אתה הולך לתת את גופך למכון הפתולוגי. כלומר... אני יורד לך ללא הבחנה. מתי? עכשיו. רפי לא. אני מבקש בלי רעש, בבקשה בלי רעש. אז תעמיד לי את התנועות. אני אעמיד לך מה שאתה רוצה, רק בלי רעש. תקרא את השיר. תקרא, זה אחלה שיר זה. יהיה בסדר, נעזוב את האקדח כבר, די כבר. ים שמיים ועיניים ציפורים על, על... המזגן. ציפורים על המזגן. Yeah. והלב מוחא כפיים yeah. כי אני נולדתי כאן. Yeah. טוב, אני, כמו שאני מבין, אתה תושב הארץ. Yeah. Okay. <laughs> <laughs> הוא יליד כאלה שיש. מה אתה אומר על השיר, דוקטור? זו התחלה מאוד מאוד מעורפדת. זהו בפירוש שיר לא הגיוני מן הפן האחד, ואבסורדי מן הפן האחר. זהו שיר שהמילים שבו, אגב, מכבידות קצת על הטקסט. יופי, תודה רבה, דוקטור. אז אתה אוהב את השיר. מאוד, מאוד. אני בעיקר אוהב בשיר את מה שאין בו. אה, ומה אין בו? כלום. כלום, בטח. אין בו שום דבר, וזה הרבה מאוד. זה אחלה שיר. דוקטור, אם צריך להוסיף איזו מילה טוב, אז כמו שאני רואה, התנועה בשיר צריכה להיות שבלונית מן הפן האחד, אולי דיליטנטית מן הפן האחר. חלקי. משהו נאמר uh, קצת יותר... רובזיוני uh, משהו. כן, היית רוצה איזה יותר כזה, אם אולי, אולי אפילו קצת... ניתן לזה קצת משהו. <אז> משהו. בואו תעמדו כאן שניכם, נראה. לא, הוא לא איתי בקדם. למה? לא, לא אכפת לך אתה. מה? חבל, דווקא בניתי זה על שניים. בנה על שניים. מה, אתה רוצה להיות איתי בקדם? אתה לא לוקח אותה, אני מתאפס על אנטנה. זה איפה שאני אעמוד, דוקטור. כן, בואו תעמדו כאן מאחוריי. תנסו פשוט לעקוב אחרי מה שאני עושה ולעשות את אותן תנועות. נעשה את זה לא קשה. יש לנו שם ים שם, כן, ים שם. ועיניים ציפור, לא שפנים, ציפורים על המזגן. כן? אני רוצה ממש להרגיש את הקור. פשוט להרגיש את הקור. עוד פעם. הבנתי אותך, זה מזגן מפוצל. כן, רב. זה גדול. אני עבדתי מזגנות, אני מכיר את הקור. כן, טוב. זה עובד על הקירור ככה. כן, ובואו באמת נרגיש את הקור. אז עוד פעם, עם יד שמאל שמאלה, ים שמיים. ועיניים ציפורים על המז... בואו תעשו את זה פעם לבד נראה. אין בעיה. אולי תעשו חזרה קטנה, אני בינתיים אביא כמה צעיפים צבעוניים. זה אני תפסתי, זה אין בעיה, זה ים שמיים, ציפורים על האבר, זה רק קשה לי, אז זה מצב. בעיית ארונות האמת, אנחנו ננסים לקבל דו זה עם הציפורים, זה טרוספואה. זרקו לכם את זה על הצבא רק ככה, נונשלנט. אני אוסיף קצת צבע, זה יהיה נחמד, ככה. אללה, ברקוקו יורא אותי זה, מרים אותי על טיל. <laughs> <laughs> כן, ככה קצת שובבים משהו, כן? כן אולי, אולי, אולי נתחיל עם הגב, ממש כמו באירוויזיון. אין בעיה, אין בעיה.